Третім, мешканцем цієї садиби виявився худий сіробілий кіт, який постійно потрапляв під ноги, якого дід називав не інакше, як іродом. Переїзд вимучив їх обох, але Наталка перебувала в піднесеному настрої. Вона снувала туди-сюди, налагоджуючи в новому помешканні елементарний побут. Обидва старенькі ліжка було застелено, скромне кухонне начиння, кілька тарілок та ложок складено до тумбочки – Сирник, який наподив, зовсім не постраждав під час приїзду, винесено в холодний коридор. Нехай чекає своєї черги. Аж тепер Борис відчув, що із задоволенням скуштував би кілька шматочків цього кулінарного витвору. Розпаковувати комп'ютер не хотілося. Оглянувши похабцем знайдене житло практично без зручностей, він відчував, що завтра ж піде шукати нове. Раптом з коридору почувся зойк, і відразу до кімнати повернулася Наталя. Вона сіла на стілець, і мошки відвернулись до стіни. Борис вийшов до сіней, і все зрозумів. Просто посередині сирника з'яяла глибока потворна яма. Навколо валялися крихти. Ох і недаремно дід називав свого кота Іродом. Як змогла ця підла істота вигристи діру в самісінькому центрі пирога? Так треба зуміти. На бідну Наталку шкода було дивитися. Стоячи посеред кімнати, він не знав, що й сказати, як виправити становище. Напевно, цей зіпсований сирник був найменшим лихом із тих, що переслідували її останнім часом. Але саме він виявився останньою краплею. І саме він примусив щось заболіти у нього всередині, коли ніяково дивився на дівчину. Під цим поглядом Наталка схопилася зі свого стільця і майже вибігла на двір. Цей день був надиво нещасливим. Саме про це тепер на самоті думав Борис, не маючи змоги бачити те, що відбувалося у покинутій квартирі, і таким чином дати дню, що закінчувався справедливу оцінку. Наталя стояла на ганку, притулившись спиною до стіни флігеля. Обличчя її він не бачив, оскільки воно губилося у темряві. Він мовчки взяв її за руку і тихенько потяг до хати. Злощасний сирник стояв на столі. Побачивши це вдруге, вона почервоніла і почала помітно непокоїтися. Але Борис не звернув на це ані найменшої уваги. «Отже так», – сказав він, беручись за ніж – я розумію, що законний мешканець цієї оселі на ім'я Ірод походив по ньому ногами, тобто лапами, і вижар неестетичну діру. А ми мусимо ліквідувати завдані збитки і зробити вишукану страву знову придатною для споживання. Наталка стояла поруч, недовірливо і водночас ображено дивлячись на нього. Не змигнувши оком, він рішуче застромив ніж у сирник і вирізав вигризену котом всередину до самого дна. Потім тонким шаром зрізав увесь верх пирога. «Можливо, ця сволота спиралася на нього лапами, коли їла», – пояснив він. «Але не виключено, що ця худобина торкалася нашої страви і десь з боків, тому ми змушені зробити ще ось що». Встромивши ніж вертикально, він зрізав по колу весь край сирника. Викинувши обрізки, обережно підшепив під те, що залишилося, і перекинув на іншу тарілку. Ну ось, тепер не залишилося жодного клаптика, якого могла б торкатися ця тварюка. Щоправда, і називатися він мав би якось інакше, скажімо, бубликом, але смакові якості, думаю, залишилися незмінними. «З вас чай, панно!» – Борис нарешті наважився глянути на Наталку – Оскільки, сподіваюся, ви погодитеся, що цей сирник чи пак бублик тепер наполовину мій, стримати посмішку вона не змогла. Усміхнена підійшла до столу, і її тоненькі пальчики із залишками лаку на нігтях почали виконувати швидкі звичні маніпуляції. Якоїсь миті вона озирнулася на Бориса, що сидів у своєму кутку, і погляд її висловив вдячність. Модернізований сирник було з'їдено до крихти. Подякувавши за вечерю, Борис узяв відро з водою, що грілося на плиті, кухоль і вийшов на двір. Ніч була тепла. Скинувши куртку, він поклав її на стілець, зверху на неї пістолет, на нього футболку, зігнувся і, виливши на себе кухоль води, намили в обличчя. Коли рука простяглася до поставленого кухля, він не знайшов його а на шию полилася тепла вода. Наталка стояла поруч. «Дякую», – сказав він. Вода текла по шиї та плечах, і після такого дня це відчуття здавалося надзвичайно приємним. Вона ж простягла йому рушник. Борис витерся, зайшов до хати і вдягнув чисту сорочку. Взявши свій рушник, Наталя повернулася на двір. Він кілька секунд вагався, а потім вийшов за нею. Вона ще не почала вмиватися, тому стояла, заливши кухоль на стільчику, і запитально дивилась на нього. «Я також, зіллю тобі», – запропонував Борис. «Давай». «Ні». Вона вся спалахнула, а потім повторила тихо, але рішуче. «Ні, не треба». «Чому?» «Не треба», – повторила Наталка ще раз. «Це?» «Що це?» «Нічого». «Це було другим моїм бажанням», – швидко вимовила вона. «А ви взяли з мене слово, що не виконуватиме його?» «Ось і все». «Он воно що?» – здивувався Борис. «Ніколи б не подумав». «Чому ви так здивувалися?» Її голос став якимось збудженим, а обличчя обуреним. «А ви що, подумали щось інше? І що ви подумали?» «Нічого такого», – розгублено витиснув із себе Борис. Те, що подумав би на моєму місці кожен нормальний чоловік? Вибач, якщо я тебе цим образив. Принаймні, ні вимагати, ні випрошувати цього я не збирався. До того ж, ти сама наштовхнула мене на такі ідіотські думки. І взагалі, ось зараз ти мене дістала. По-справжньому. Грюкнувши дверима, він повернувся до хати і ліг, відвернувшись до стіни. Розділ вісімнадцятий Полювання Продовження Він ледь помітно кивнув, і двері розлетілися від удару двох потужних тіл. Юрбау у плямистих камуфляжних костюмах зі страшним шумом увалився до квартири. Стиснувшись усередині, майор чекав криків, пістолетних пострілів та автоматних черг. Тільки б не це. Усе стихло. Що там? Невже знову трупи? Чиї цього разу? Коби увійшов до квартири. Трупів не було, ніхто не лежав на підлозі, притиснутий дужими хлопцями у бронежилетах. У квартирі взагалі не було майже нічого. Голі стіни, порожні шафи, стіл, що розгублено застиг у кутку. Все. Але чому тоді вони стоять мовчки, наче бовдури? Чому обличчя мужейка та Сердюка висловлюють? Єдиною річчю у кімнаті, яка могла привернути увагу, був клаптик білого паперу на столі. Кобище підійшов і нахилився, придивляючись. На папірці простим олівцем було надряпано. Тут також був хакер. Майор зовні байдужим мізинцем відштовхнув папірець і вийшов з квартири. Сигаретний дим залазив, здавалося, у найвіддаленіші куточки грудей, але звичного полегшення не приносив. Кобище самотньо сидів біля під'їзду на краєчку лавки і палив, згадуючи теплий чайник. Що стояв на газовій плиті, та клапоть білого паперу з дурнуватим написом. Перше означало, що вони спізнилися лише на якусь годину, а може, й менше, друге, що ті, кого вони шукають, сюди вже не повернуться. Якби величкою зі звісткою про таксиста повернувся трохи раніше, якби швидше опитували дівуль з нічного діаманта, якби швидше знайшли цю адресу, якби ж то.